Морган Принц-бунтівник Розділ перший Ймовірно, в усьому винен збій біоритмів, адже йому довелося перелетіти через кілька часових поясів. Або ж обурення, яке не відпускає його відтоді, як він дізнався, що відтепер має жити життям свого брата. Хіба цього недостатньо, щоб у нього здригнулася рука? Як би там не було... Себастьян випадково влучив м'ячем для водного пола в молоду жінку. Після цього все почало виходити з під контролю. Принц Себастьян ніколи не промахувався у нього була тверда рука. Одного разу йому навіть довелося виступати у складі олімпійської збірної країни з водного пола. Раніше він ніколи нікому не завдавав полю, хоча його улюблена гра була жорсткою, і йому траплялося травмувати суперників. Але тепер, подумав Себастьян, усе, до чого він трукається, обертається лихом. На мить у нього замерло серце, йому здалося, що він убив незнайомку. Пасіо, молодий лакей, озвучив його побоювання. «Схоже, вона померла. Мертва», – додав він іспанською, підтверджуючи свої слова. «Нічого подібного», – різко заперечив Себастьян, відчуваючи, як напружилися його нерви. Відкинувши ногою м'яч, він нахилився над бездиханним тілом. «Вона дихає?» І з цікавістю запитав Пасіо, вилазячи з басейну. «О, диво! Після удару вона пішла на дно, як лялька з ганчірки». не потрудився відповісти. Судячи з усього, жінка знепритомніла. «Гей!» – він торкнувся її плеча. «З вами все гаразд?» Вона не подавала ознак життя. Приклавши два пальці до її шиї, Себастіни з полегшенням відчув биття пульсу. Незнайомка, вдягнена в облізані джинси і топ без рукавів, дихала, але її обличчя вкривала мертвотна блідність. Вона виглядала такою безпомічною і беззахисною, що йому захотілося підхопити її на руки і притиснути до себе. Чи не вдарилася вона головою об кахельну підлогу? Схопивши великий рушник, залишений кимось на поручнях, Себастьян загорнув у нього жінку і на силу стримував роздратування. Чого вбиса вона не рухається? Прокляття. Чому він не може згадати, чого його повчали 10 років тому на курсах першої допомоги потопельникам? Поклич лікаря, наказав він Пасілу. Віва? Себастьян підвів очі. А кого ж іще? Швидко! Лекай поспіхом зник. На мить Себастьян відчув задоволення. Йому вдався наказовий тон, до якого він муситиме часто вдаватися, якщо справді стане королем Меридії. У цій приголомшливій маленькій країні всі знали його як Себастьяне Едуардо Валенсо Константіне, маршан Дюмантьє, другого сина покійних короля Донателло і королеви Маргарити. Після того, як його старший брат Джуліс зрікся престолу, Себастьян став єдиним спадкоємцем. Він знову подивився на молоду жінку і тихо вилаївся. «З неї не повинно нічого статися. Якщо в неї серйозна травма...» «Я не померла!» Раптом прошепотіла незнайомка, не розплющуючи очей. «Слава Богу!» – подумав Себастьян. «Тоді чому ви вдаєте?» Не приховуючи роздратування, запитав він. «Я не вдаю!» – сонно відповіла жінка. Я відпочиваю Не найкраще місце для відпочинку Сухо зауважив Себастін Вона розплющила великі блакитні очі І побачивши його оголені мускулисті груди Знову заплющила їх Забагато подій Надто швидко Тихо пробормотіла вона, загортаючись у рушник Себастін насупився якась несинітниця Що ви сказали? Незнайомка не відповіла, вона лежала так нерухомо, що в нього виник сумнів, чи не знепритомніла вона знову. Йому кортіло провести руками по її тілу, щоб намацати можливі шкодження, але він не був певний, що таке обстеження викличе в неї захват. До того ж, що робити, якщо в неї справді травма? Краще дочекатися Віла. Вона виглядає цілком здоровою. То чому ж лежить? Жінки. «Хіба їх зрозумієш?» На щастя, йому не доводилося над цим ламати голову. Жінки з'являлися і зникали, нагадуючи погоду, різну в кожну пору року. Себастіан дуже рано навчився не обтяжувати себе серйозними почуттями, тож у нього не виникало потреби їх аналізувати. Коли не чекаєш багато чого, не відчуваєш себе ошуканим. Утім, ця незнайомка доволі симпатична. Ймовірно, працює в замку, а він ще не встиг познайомитися з обслуговуючим персоналом. Вона виглядає маленькою і беззахисною, струнка фігурка з приємними для ока округлостями. Через повну відсутність макіяжу на перший погляд вона здається зовсім юною, та насправді їй, певно, близько 30. Обличчя обравлене волоссям кольору липового меду. Гарненька, але досить пересічне. Виразно не в його смаку. Послухайте, вам доведеться поговорити зі мною, заявив Себастін. Я мушу знати, чи сильно ви постраждали. Вона поворухнулася. Постраждала? Знову розплющивши очі, незнайомка кинула на нього швидкий погляд і насупилася. Потім озирнулася довкола, ніби не розуміючи, де перебуває. Зачекайте, де я? Що сталося? Вона не пам'ятає? Дивно. Очевидно, він таки оглушив її. Здається, удари по голові спричиняють втрату пам'яті. Залишається сподіватися, що тимчасову. Ви перебуваєте в замку в закритому плавальному басейні, де вельми необачено підставилися під удар м'яча для водного пола. безтурботно відповів Себастьян. Наступного разу раджу не заходити сюди під час гри. Розумію. Сказала жінка, дивлячись на нього з підозрою, намацала голову в пошуках гулі. А хто кинув той м'яч? Він вирішив не звертати уваги на незвичне відчуття провини. Якщо чесно, я. Вона мргнула, намагаючись усвідомити його слова. Ви цілилися в мене? Заплутано промовила постраждала. Він усміхнувся. Ну, звісно. Я кидав, але промахнувся. Отже, це сталося випадково. Саме так. Вона кивнула і знову заплющила очі. Так приємно тут лежати. Ніби крізь сон тихо сказала молода жінка. Я так втомилася. Не спала кілька днів. Він, до речі, теж. Відтоді, як йому наказали повернутися до Меридії для власної коронації, на сон не залишалося часу. Себастьян прилетів до Шаде, столиці країни, де містився замок його предків, лише кілька годин тому. Скориставшись приватним літаком одного з друзів, він прибув без попередження, що дало йому трохи часу, аби зняти напругу Гроїв Поло. Зовсім скоро він постане перед дядьком і королівськими радниками. «Як вас звати?» запитав Себастін. «Емма». Ема Валентайн. Вона дивилася на нього крізь густі вії. Ви працюєте в замку? Я шеф-кухар. Приступила до обов'язків вчора. У цьому з'явився Пасіо, і молода жінка знову заплющила очі. Схоже, їй хочеться відгородитися від реальності. Цікаво, чого вона боїться? Гей, Монті! Гукнув Пасіо, називаючи Себастьяна скороченим варіантом імені Дю Монтіє. Побачивши, що емайдосі лежить на підлозі, він усміхнувся. «Прямо такий спляча красуня. Можливо, їй потрібно лише, щоб принц...» Себастьян кинув на нього застережливий погляд. «Де лікар?» Пасіо знизав плечима. «Ми не могли його знайти». Себастіан замислився. «У стайні шукали?» «Ні, ми. Пошукайте там». «Гаразд». Себастіан оглянув на Ему і прицмокнув губами. Помітивши люте обличчя Себастіана, він поспішив зникнути. Себастіан знову повернувся до Еми, розпростерти на кахальній підлозі. Її дихання здалося йому рівними глибокими. «Невже ви засинаєте?» «Здається, так». Почув він тихий шепіт. «Дозвольте мені трохи поспати». Дивлячись на неї, Себастьян не знав, сердитися йому чи сміятися. «Мені, здається, вам не можна спати. Краще розмовляйте». «Не хочу. Говоріть самі». Емма підтягла рушник на плечі і, відкривши одне око, подивилася на нього. «Розкачіть мені казку», – сонним голосом запропонувала вона. «Я впевнена, ви, майстер, оповідати казки». Себастіан пронизливо глянув на неї. «Ви мене ображаєте». Вона знизала плечима. «Це вільна країна?» «Меридія?» Здивовано пробурмотів він. «Що ви взяли?» Емма не відповіла, і Себастіан насупився. Він мав до батьківщини суперечливі почуття. Щось на кшталт любові і ненависті. Меридія – його рідна країна, але водночас і місце, де постраждали члени його родини. Його батько, наприклад, помер за підозрілих обставин – «Коли ви почнете?» – запитала Ема. «Почну що?» «Розповідати казки!» Себастьян розгублено дивився на неї. «Ви справді думаєте, що я сидітиму тут і розповідатиму вам казки?» «Звісно, чому б ні? Ми ж у замку чи не так? Казки зі щасливим кінцем тут цілком доречні!» «Ви пили!» Раптом усяїли його. «Тільки Херес на кухні», – хихикнула Емма. «Жартую, ні, я не пила, але почуваюся якось дивно. Може, через удар по голові?» Себастіан знизав плечима. «Запитаємо Віла, коли він прийде». «Хто такий Віл?» «Лікар». Емма скривилася, а потім позіхнула. «Мені не подрібен лікар» а місце, де я могла б поспати. Він спробував зручніше вмоститися на твердій підлозі. Плескіт води в басейні викликав відчуття покинутості і порожнечі. Можливо, звук власного голосу допоміг би розвіяти це неприємне відчуття. Але Себастіон не хотілося порушувати тишу. Будь він проклятий, якщо почне розповідати їй казки. Коли ж прийде віл? Емма бігла густим лісом. Здавалося, попереду в примарному сяві промайнув єдиноріг. Потрібно було знайти його. Ось він стається. Вона побігла швидше. Спіймати єдинорога дуже важко, і в тому почала долати її. Мабуть, він там, за деревом. Ноги налилися свинцем, і на шиї вже відчувалося гаряче дихання звіра. Сильна чоловіча рука лягла на її плече. Як приємно. Хто цей високий, вродливий чоловік із неймовірною засмагою, неймовірними м'язами, що вимальовуються під оливковою шкірою? У нього вольове обличчя з правильними рисами і надзвичайно гарні карі очі. Вигорілі кінчики темного волосся та засмага свідчать про те, що він багато часу проводить на дворі, займається фізичною працею або ніжиться на приморських курортах. Радше друге. Таких чоловіків жінки називають гарячими, і вперше в житті вона зрозуміла сенс цього визначення. Від дотику його руки шкіра поколює. Такі красені ніколи не звертають уваги на непомітних дівчат, але незнайомець намагається бути люб'язним, адже збив її з ніг. Цікаво, що б вона відчула, ковзнувши в його обійми і притулившись до цього красивого тіла. Серце моє гарячково закалатало. Він дивиться на неї якось дивно, чи не читає він її думки. Напевно, ні. Та чому він постійно будить її? Вона так втомилася, тут так задушливо і волога, їй хочеться лише заплющити очі і поринути в сон. А тепер з'явився ще хтось, другий чоловік, мабуть, лікар, перевіряючи, чи немає в неї травм. Від його дотику по тілу не пробігає електричний розряд. «Боже мій!» – насмішкувато мовив новоприбулий. «Я чу, Монті, що ти свого не прогавиш, але збити жінку з них заради того, щоб затягти її в ліжко?» Емо розплющила очі. Лікар був темноволосим, вродливим чоловіком у костюмі для верхньої їсти. І з собою він приніс невеликий чорний саквояж. «Я не збивав її з ніг», – обережно заперечив той, кого звали Монті. «Тобто, мені сказали, що в неї влучив м'яч для гри в поло», – зауважив чоловік, вимірюючи Емі кров'яний тиск. «Ти його кинув, вибив із неї дух». «Вину встановлено», – гідко сказав Монті, – «але мотиви були цнотливі». Нахилившись над Емою, він додав. «Цей їдкий чоловік – доктор Віл Гарріс. Він займається вашою сунливістю. Віле, твою пацієнтку звати Ема Валентайн. У неї невгамовна тяга до сну. Чи не скажеш чому?» Ема Валентайн? Гарне ім'я!» – усміхнувся лікар. «Дуже пасує, чарівні леді!» – мовив він намацуючи пульс. «Що ви робите в замку, Емо?» Вона заплющила очі і замислилася, шукаючи відповідь. І справді, навіщо вона тут? За словами цієї молодої леді, вона шеф-кухар, відповів за неї Монті. Не знаю, чи ми не мали кухарів, я ж не в курсі того, що тут відбувалося останнім часом. Так, зізнаюся, я був здивований, що ти з'явився так раптово. Напевно, кортіло повернутися. У Монті вирвався невеселий смішок. Я б так не сказав Схоже, ти не в захваті від змін, що тут сталося Але, гадаю, зробиш усе, щоб виправдати загальні очікування Чи не так? У запалі тиші відчувалася якась недомовленість Що раптово оживила пам'ять Еми Мене найняли на тимчасову роботу Раптом голосно сказала вона і усміхнулася Яке полегшення, що їй вдалося все згадати вона мусить повернутися на кухню. Сьогодні її перший робочий день. Не можна його зіпсувати. Молода жінка повернула голову, щоб побачити обох чоловіків. «Обіди на честь святкування коронації», – додала Ема. «Я маю скласти меню». «А, це...» Вона помітила, що чоловіки обмінялися багатозначними поглядами. «Насправді я приїхала, щоб зустрітися з принцем». «Тим, якого коронуватимуть, розумієте?» На замислившись, Емма пожвавішала. його звати Принц Себастін, але мені казали, що він прилетить лише наприкінці тижня». «Мені повідомили те саме», – з усмішкою сказав лікар. «Ніколи не вірте тому, що кажуть», – порадив Монті. Усмішки на його обличчі не було. Він кинув на Ему уважний погляд, і вона насупилася. Я чув, Агата теж приїде. Удавано байдуже зауважив Вілл. Це правда? Можливо, відповів Монті. Я з нею не розмовляв. Емма сіла на півлежачі, і лікар почав простукувати її груди. Ситуація здавалася дуже незвичною, а тихий плескіт води у величезному басейні лише посилював відчуття нереальності того, що відбувається. Вона в замку. Сидить біля басейну і її уважно оглядає один із найпривабливіших чоловіків, яких їй доводилося бачити. Але вона має думати про роботу, нагадала собі Ема. Скажіть, який він? Хто? Водночас запитали чоловіки. Ну, принц. Га! Віл тихо розсміявся, ховаючи стетоскоп. Спадкоємний принц. Принц. підхопив Монті з пустудливим блиском в очах. Чудовий хлопець. Кращого не знайти. Гордість нації. Віл фиркнув. Скоро про нього складатимуть пісні, продовжив Монті. Адже він нащадок королів і, на мій погляд, ідеально підходить на роль володаря. Високий мовальпійський кедр, цнотливий як монахиня, сильний як. Бик підказав Віл. Монті докірливо глянув на нього. Як північний вітер. І розум у нього гострий, як... зуб старої змії? І сам він такий самий облізлий? Перебив його Віл. Не слухайте його. Насправді принц потворний тип. У нього маленькі злі очиці. Смердить з рота. І вроджене слабоумство. Невже? Попри затьмарену свідомість, Емма була певна, на що він жартує. «Дивно. Мені казали, що принц вродливий. Хто вам це сказав?» І з цікавості запитав Монті. «Ви ж знаєте, преса завжди замилює очі, щоб збільшити наклади. Приписує особам королівської крові вигадані чесноти, аби підігріти інтерес публіки», – довірливо пояснив Вілл. Емма насупилася. Ви, мабуть, жартуєте. Принц дуже красивий. Я сама не бачила його фотографій, бо не читаю світську хроніку. Але чула це від тих, хто стежить за життям вищого світу. Кажу вам, не вірте. Весело порадив лікар, складаючи інструменти в саквояж. Я знаю принца не щиток. Ледер і волоцюга. Ось хто він. За все життя не пропрацював від дня. Вічно плаває на своїй яхті в середземному або... Карибському морі. Вони всі такі, ці обрані, В жилах яких тече Королівська кров. Ну, так принаймні Кажуть. Монті кинув на ему сердитий погляд І Віл кивнув. Саме так, наділені Надмірним лібідо і обділені інтелектом. Такий і наш принц, повірте. Гей, обережніше, Обурився Монті. Так, Люба, Вів далі Віл. Нічого не вдієш. Наслідки вікового міжродинного схрещування. Бідолаха обділений розумом, сумно додав він. Побачите, як він блукатиме замком, мов баран, що відбився від отари. Це тобі з рук не зійде. Монті схопився на ноги і кинувся на лікаря. Зараз ти в мене поплаваєш. Розділ другий Емма скрикнула. Вона звикла до словесних перепалок, які часто траплялися в її родині. Але застосування фізичної сили зовсім інша річ. Невже ці високі, дужі чоловіки справді поб'ються? Тіло Монті – справжня симфонія м'язів, що грають і яким позаздрила б грецька статуя. Його ноги, здаються, вилитими з бронзи на руках, горбляться м'язи. Відчуття, яке виникло в Еми від вигляду його коротких чорних плавок, змусило її почервоніти. Несподівано в неї перехопило подих. Монті такий гарний, єдиний недолік довгий рубець, що тягнеться вздовж репер. Невже це шрам від ножового удару? Саме в цю мить Монті, скривившись, приклав руку до шараму. Він негайно припинив бійку. «Він досі тебе турбує?» – стривожено запитав лікар. Монті знезав плечима і повільно випростався. «Іноді потрібно періодично робити масаж. Можливо, в таких тканинах накопичується кальцій». Монті кивнув. «Якби не це, ти вже борсився у воді». Віл усміхнувся і повернувся до Еми. «Як зворушливо, що він так захищає принца», Боюсь, у мене більш реалістичний погляд на речі. «Ти легко відбувся», – заявив Себастьян. «Гаразд, здаюся. Залишмо принца в спокої. Мені потрібно закінчити розмову з молодою леді». Емма з полегшенням зітхнула. Коли віл з обережністю обійшов Монті, усміхнувся їй. Лікар викликав у неї довіру, тоді як Монті пробуджував тривожне відчуття незручності. Здавалося, ніщо не може сховатися від пронизливого погляду його карих очей. Повні гарно окреслені губи кривляться в зневажливій усмішці. Емо зрозуміла, що Монті нагадує їй необ'їждженого жеребця. Вродливого, але небезпечного. Отже, мо, ваші життєві показники в нормі. На голові у вас гуля, ймовірно від удару підлогу. Я також підозрюю легкий струс мозку. Протягом наступних 24 годин вам потрібно перебувати під наглядом. Вона кивнула. Ваша сонливість мене трохи непокоїть. Перш ніж поставити діагноз, я завжди цікавлюся, що думає пацієнт або пацієнтка про причини своєї недуги. Як ви вважаєте, чим спричинена сонливість? Емма знизала плечима. Перевтомою, мабуть, недосипанням, стресом. Лікар насупився. Ваша робота викликає такий сильний стрес? Цікаве запитання. Відтоді, як запропонували цей контракт, вона була одержима бажанням перевершити саму себе, аби не зганьбити репутацію сімейного ресторану. І найголовніше – заслужити повагу батька. Є й інші причини. Літо видалося важким, бо в червні помер її улюблений дідусь. Через напружені стосунки з батьком і матір'ю, Ема прив'язалася до старого, який платив їй любов'ю за любов. Але Ема не могла розповісти Віллу всього цього. «Так, я вже кілька тижнів засиджуюся допізна. Увесь день працюю шеф-кухарем у лондонському ресторані, потім навчаюся». Коли лягаю спати, моє серце схоже на білку, що біжить у своєму колесі, дедалі швидше і швидше. Здається, я вже не зможу знизити темп життя. І що сильніше ви втомлюєтеся, то менше спите. Схоже на те. А проте ви без зусиль заснули на твердій кафельній підлозі. Емма зморщила носа і замислилася. Це було приємно. Наче заплющивши очі, я відпочиваю від життя. Вона ледь усміхнулася. Я навіть подумала, що було б непогано ненадовго заснути летаргічним сном. Віл похитав головою. Ось цього вам точно не потрібно. Він мав рацію її слід повернутися до реальності. зібравшись із силами, Емма сіла. Гей, не так різко. Сказав Монті й простягнув руку, щоб підтримати її. І знову Ема відчула поколювання шкіри, від якого в неї ледь не вирвався томний зітх, у цього чоловіка чарівні руки, вони викликають спокусу притулитися до його грудей у чеканні більшого. Емма швидко опанувала себе, сподіваючись, що він не помітив її недоречної реакції на його дотик. Повірте, я почуваюся чудово. Ема подивилася Монті в обличчя і швидко відвела погляд. «У мене лише... лише невеличка слабкість!» Віл кивнув і сказав. «Не думаю, що вам потрібні пігулки чи уколи. З досвіду знаю, що вони створюють нові проблеми». Він помовчав. «Вам зараз варто добре виспатися». «Але я не можу!» Заперечила Ема, ледь стримуючи сльози. «Мені потрібно повернутися до роботи. Я просто вийшла на хвилинку з кухні, щоб трохи перепочити в прохолодному місці. Усі вже, напевно, ламають голову, куди я зникла. Особливо економка». «Я їх попереджу». Віл допоміг Еммі підвестися на ноги. «Дозвольте провести вас до вашої кімнати». Монті теж підвівся. «Я піду з вами». Ема жахом затрусила головою, але Віл випередив її, заявивши: Ні, не підеш, ти не можеш розгулювати замком у плавках. Це тобі не яхта. Покоївки не притомнітимуть, яка нісенітниця. Але Віл був серйозний. Манті, хочеш ти цього чи ні, але відтепер ти маєш дотримуватися пристойності. Ема не розуміла, про що вони говорять. Їй хотілося якнайшвидше зникнути від розгніваного Монті та його холодного погляду «А, ось як, тепер ти мною командуєш?» Віл кивнув «Упевнений, ти дозволиш мені іноді це робити», – тихо сказав він «На згадку про старі часи» Монті сердито глянув на нього, потім знизав плечима і звернувся до Еми «Де ваша кімната?» Вона широко розплющила очі Не знаю Варто мені повернути заріх у цьому замку І я збиваюся з дороги То як же ви збираєтеся її знайти? Хтось нам підкаже Заважив Віл Гаразд, ідіть Я зайду до вас пізніше Монті Почав Віл застережливим тоном Залиш свою думку при собі Наказав Монті «Не хвилюйся, вона не в моєму смаку» Він насмішкувато фиркнув «Але ж вона жінка, чи не так?» Тихо мовив він явно не бажаючи, щоб супутниця почула його слова «Не турбуйтеся» Швидко сказала Емо, до якої все ж долетіли у останньої фрази «Лікар подбає про мене» Монті пильно подивився на неї, він усе зрозумів Подумала Еммо, відчуваючи спалах ворожості з його боку. Як хочете, спокійно мовив Монті. До побачення, Ем Валентайн. Він підніс до губ її руку. До зустрічі. В неї перехопило подих. Навіщо він поцілував мені руку? запитала вона Вілла, коли вони прямували до ліфта. Ох, він любить справляти враження на жінок. Весело відгукнувся він. Йому це вдалося, з деяким роздратуванням подумала Емма. Ви лікар, сказала вона. А чим займається Монті? Монті? Віл хихикнув. Можна сказати, він слуга народу. Ема насупилася. Як це розуміти? Усьому свій час, Люба, усьому свій час. Вона заблукала. Знову. Їм би карти на дверях повісити. розгублено бурмотіла Емма. Якби ж можна було спитати в когось, як прийти на кухню. Але зали, якими вона бігла, були порожні. Півгодини тому до неї не віддалася Мірна Лук, економка, мила жінка років 45, яка поставилася до Еми на рідкість прихильно. Отже, він знову це зробив. Заявила вона, влітаючи до її кімнати. «Хто? Що зробив?» Запитала Емма, простягаючи руку до білої уніформи, щоб показати свою готовність повернутися до роботи після самовільної перерви. Вона чудово виспалася і почувалася значно краще. Доктор Вілл нещодавно навідався до неї і залишився задоволений її станом. «Принц?» – звісно, «Принц Себастьян». Економка пригадала темне волосся, звалився на нас, мов сніг на голову. Прибув без попередження, рівень обслуговування потрібно підвищити, адже на вечері будуть присутні не лише герцог і герцогиня, а й принц. Вона почала загинати пальці. Італійський посолець з дружиною та сестрою, канцлер скарбниці, міністр оборони з дружиною, Ромас, син старого герцога, і принц тут. Раптом Ема занервувала. Він мав прибути лише наприкінці тижня, і раптом вона дізнається, що він уже тут. Так, він у замку, і, за словами шеф-кухаря, у нас бракує людей. Економка замислено подивилася на Ему. Чи не могли б ви попрацювати разом із Генрі, головним кухарем? Так, звісно, я не маю нічого проти. Та як до цього поставиться сам шеф-кухар? Після знайомства з ним у Еми склалося чітке враження, що він залюбки зробив би з неї бівштекс. Увесь персонал кухні зустрів її з погано прихованою ворожістю. «У вас втомлений вигляд», – зауважила Мірна Лук. «Доктор Віл розповів мені про ранковий інцидент. Ви впевні, що пораєтеся?» «Цілком певна» яким би не було її самопочуття, вона мусить бути на висоті. Адже економка просить про допомогу. «Ви ладнаєте з персоналом?» Спитала мірно, пильно дивлячись на ЕМУ. Вона завагалася. «Сказати правду? Але це викличе лише більший антагонізм. Зрештою, це її робота, і вона має сама давати раду з труднощами». «Так, усе чудово. «Чудово! Тоді я скажу Генрі, що ви погодилися допомогти!» За півгодини після розмови з економкою, Ема вийшла зі своєї кімнати і повернула за ріг. «Ліфт!» Полегшено зітхнувши, Ема натиснула кнопку виклику і за кілька митей пролунав короткий дзвінок. Двері безшумно відчинилися. «О, ні!» Мимоволі зірвалося з її вуст. Перед нею стояв чоловік зустрічі, з яким їй хотілося уникнути понад усе на світі. Схоже, він теж не зрадів, побачивши її. «Заходьте», – буркнув Себастьян. «Я не кусаюся». «Ну, хіба що трішки», – додав він, несмішкувато, вигнувши брову. Та Емма замерла на місці. Приголомшено розглядаючи золоті ополети, що прикрашали яскраво-синю уніформу, і інструктовано золотом шаблі, яка висіла в нього збоку Себастіан простягнув руку і, схопивши її за лікоть, затягнув до ліфта Двері зачинилися і до неї нарешті повернувся дармове. Ви... ви принц?» Він кивнув, не дивлячись на неї, Ема прикрила рот рукою «Мені слід було здогадатися» «Безперечно» Себастьян натиснув кнопку і подивився на Ему згори вниз. П'ятирічна дитина із середніми розумовим здібностями одразу б зрозуміла, хто я. Проголошення, яке відчула Ема, змінилося обуренням. П'ятирічна дитина із середніми розумовими здібностями, яка не отримала ударом ячем для водного пола по голові. Ображена заперечила вона. Я була в напівнепритомному стані. «У нормальному стані ви, очевидно, теж не вирізняєтеся особливим розумом», – жартівливо зауважив він. «Яка зухвалість!» «Здається, ви уявляєте, ніби ваша величність настільки очевидна, що оточує вас сейливим ореолом?» «Щось на кшталт того», – спокійно погодився Себастьян. «Люди швидко розпізнають, що в мені тече королівська кров». «Навіть коли я намагаюся зберегти інкогніто!» «Яка прикрість! Ви намагалися одурити мене, і вам це вдалося!» «Не розумію лише, навіщо був був увесь цей фарс?» Він здивовано насупився. «Про що ви?» «Ви сказали, що вас звати Монті!» «Так і є!» Себастьян знизав плечима. «Моє повне ім'я ніхто не може вимовити, тож усі називають мене по-різному!» додав він, поклавши руку на руків'я шаблі. Емма спалахнула. Якщо вона хоче залишитися шеф їй краще тримати свої думки при собі. То, щоб заспокоїтися, вона глибоко вдихнула і відвернулася. Кабіна зупинилася, і двері повільно роз'їхалися боки. Емма зробила крок уперед, та Себастьян знову схопив її за лікоть. «Зачекайте, ви жінка?» заявив він, ніби його осяїло. «Разюча проникливість, ваша високосте!» Вирвалося в Еми. Незважаючи увагу на її шпилькість, Себастьян кивнув оцінювально глядаючи її. «Ви цілком підійдете?» Ема зблідла. «Для чого?» Він кивнув головою в бік протилежної кухні і міцніше стиснув її лікоть. «Ідіть за мною!» Ема не любила, коли їй наказують. Зачекайте, мені треба бути на кухні. Устигнете, ви мені потрібні. Я? Так, підтвердив Себастін, не вдавайте ображену невинність, я не збираюся перекидатися з вами в сіні. Мені потрібно від вас дещо більш піднесене. Ема відчула, як червоніє, вона стоїть перед принцом у безглуздій кухарській формі, без макіяжу і туфель на шпильках. Аж ніяк не фатальна жінка. «А якщо я не хочу йти з вами?» Спитала Ема, сподіваючись, що він не помітив рум'янцю сорому, який заливав її обличчя. «Тим гірше для вас». «Що?» Очі Себастьяна насмішкувато заблищали, коли він явно насолоджувався розмовою, що дратувало Ему. «Ви не забули, що я принц?» «Ми в замку. Мої накази підлягають беззастережному виконанню». Право Божого помазника. Вона вперто випнула підборіддя. Це свавілля. Зверніться до істориків. роздратовано порадив Себастьян. Вони напишуть книжку про вас і ваші незнавні принципи. А поки що, Еммо Валентайн. Вам доведеться піти зі мною. Розділ третій. Емма кинула на Себастьяна бурний погляд. Мало того, що він командує нею, то ще й дозволяє собі насміхатися з її принципів. Принц він чи ні, а хорошим манерам йому явно варто повчитися. Кілька днів тому Ема гостювала у своєї сестри Рейчел у Франції. «Будь обережна», – порадила вона. «Ти ж знаєш, які нині королівські особи. А цей, як я чула, справжній плейбой». «Невже?» Емма здогадувалася, що принц не вирізняється особливою сталістю, але не думала, що це може якось вплинути на її роботу. «Мабуть, я зустрінуся з ним усього раз». Рейшел задумливо подивилася на неї. «Хотілося б. Боюся, він закрутить тобі голову». Емма зітхнула. «Припини!» «У чому річ?» «Рейшел, ти краще за інших знаєш, що я ніколи не була вродливою». Чоловіки обходять мене стороною Рейчел була приголомшена Що ти таке кажеш? Ти красуня Емо Валентайн б'юся об заклад Ти не дивилася в дзеркало з того часу, як тобі виповнилося 16 років Емо підвела голову Я дивлюся в нього зараз І бачиш рівну жінку, яка ховає під скуйовдженим волоссям миле обличчя а твоїм блакитним очам позаздайли багато жінок. Прошу, тебе не треба. Я зовсім не збираюся бути спокусницею. Я знаю, Люба, просто не треба вдавати, що ти проти, коли чоловіки виявляють до тебе інтерес. Але я проти. Речел закотила очі. Гаразд, поговоримо про це пізніше. Після роботи в Меридії. Мені не менше хотілося б, щоб принц виявив до тебе інтерес. Тоді безглуздість такого припущення викликала в Емми сміх. Тепер вона переконалася, що принц Себастьян не лише вродливий, а й непристойно пихатий. «Послухайте, містере», – почала вона. «Я знаю, що особам королівської крові дозволено багато чого. Але не забувайте, становище зобов'язує». «Еммо», – сказав Себастьян тоном людини, в якої урвався терпець. «Я сказав, що мені потрібна жінка, і ця жінка – ви!» Вона підвела на нього очі. «Невже він і справді такий бездушний?» «Але мені потрібно повернутися на кухню!» Слабким голосом заперечила Емма. «Заспокойтеся!» Себастін усміхнувся і кивнув на комір, з якого звисав галун. «Мені потрібно, щоб ви його пришили. Ось і все!» Вона побачила в його руці голку з довгою ниткою. «Я не вмію шити?» – швидко сказала Ема. «Брехуха!» – засміявся Себастьян. «Ходімо, ви пришиєте цей галун. Але... Емо, змилосертеся, я маю йти на прийом. На мене чекають. Я не можу з'явитися в такому вигляді». Себастьян, замовки, доклавши зусиль, змусив себе додати. «Будь ласка!» Ема здалася. Якщо йому від неї потрібно лише це, то чим швидше вона пришиє галун, тим швидше потрапить на кухню. Вона ніколи не вміла відмовляти людям, які кажуть «Будь ласка». «Добре», – погодилася вона, рішуче струснувши головою. «Я спробую, але попереджаю, швачка з мене так собі». Себастіан кивнув і повів її до невеликої кімнати поруч із ліфтом – яка, вочевидь, слугувала чимось на кшталт комори. Стіни були завішені мапами, на полицях і на підлозі лежали валізи і сумки. «Тут нам ніхто не завадить», – сказав він, опускаючись на високий табурет і простягаючи Еммі Голку. «Поспішайте, Люба, і ми швиденько розійдемося, кожен у свій бік». Ема Росієнова зав'язала вузлик, дивлячись на комір Себастьяна. Він розстебнув верхні ґудзики, щоб відтягнути його вбік. Вона знала, що зможе пришити Галун, але ема нервово кашлянула. Знаєте, мені було б легше це зробити, якби ви зняли мундир. Себастьян похитав головою. Не можу. Ви не уявляєте, яких зусиль мені коштувало в нього влізти. Терпіння повторювати цей подвиг у мене не вистачить. Добре, тоді сидіть спокійно. У Емми тремтіли пальці, і вона прикусила губу, намагаючись заспокоїтися. «Якщо голка вислизне з пальців...» – Емма скривилася. «Тоді він, напевно, її звільнить». «Звільнить?» уб'є, це точніше». Вона ледь не розсміялася. Глибоко вдихнувши, Емма притиснула галун до тканини і зробила перший стібок. «Ось, не так уже й складно». Головне не думати про те, що вона робить це для принца. Для принца. Зовсім скоро Себастьян стане королем Маридії. і не можна про це думати. Якщо вона хоче пришити галун і залишитися живою. Емма змусила себе ігнорувати той факт, що тіло Себастьяна випромінює тепло і чистий чоловічий запах. Час від часу її пальці торкалися його шиї, викликаючи дивне хвилююче відчуття в грудях. Це цілком природно, адже він привабливий чоловік. Гладка шкіра, густе, блискуче волосся і аристократичний профіль. У Гемми пересохло в роті, і вона зніяковіла. Але ж вона жива жінка з плоті і крові, тож не дивно, що чоловіча краса так на неї діє. Ніхто не повинен про це здогадатися. Принц – рідкісний йогоїст, бо більше він небезпечний. Найбільшою дурістю було б дозволити собі закохатися в нього, але їй це не загрожує. Вона ніколи не була тою, що швидко закохується. До того ж, у неї є мета – стати найкращою шеф-кухаркою. Втім, якщо кохання схоже на заразну хворобу, без щеплення не бійтися. Нещодавно її сестри-близнючки Ребеки Редшел вийшли заміж. Гемма веселилася на весіллі Ребеки у Вамінгу – а потім перед від'їздом до Меридії навідувала Рейчел і її чоловіка Люка у Франції. Чудово, що старші сестри знайшли своє кохання. Ема ж ніколи не закохувалася. У неї не було на це часу. Їй скоро виповниться тридцять. Чи не пізно шукати любов? З волі вона прогнала тривожні думки. Почувши голос, що долинув знизу, Емо зрозуміла, що вони вже певний час мовчать. Їй стало ніяково. Як цікаво завести розмову з принцом. Та Себастіан не просто принц. Вони познайомилися за незвичних обставин і настороженість у душі Емо поступово змінювалася щирою симпатією. До того ж від нього безпосередньо залежало її професійне майбутнє. Отже, скоро ви станете королем. «Напевно, це дуже хвилююче?» Він здивовано подивився на неї. «Я висловився бінакше. А я хвилююся, як ніколи», – зізналася Емма. Перше я продемонструю свої здібності на заході такого високого рівня. Сподіваюся, ви будете задоволені». З погляду Себастіна вона зрозуміла, що він вважає її безнадійно наївною. «У мене є зовсім унікальні ідеї. Я хотіла б обговорити їх із вами, коли у вас знайдеться вільна хвилинка. Можливо, завтра вранці?» Себастьян мовчав. В його наближені не говорять із ним про роботу. «Скоро ви побачите меню». Згорає від нетерпіння». Сухо відгукнувся Себастьян. Ема почервоніла, відчувши, що спроба приховати... Звичайний саркастичний тон далася йому нелегко Прикусивши нижню губу, вона пообіцяла собі не виявляти вічливості Якщо нормальної розмови не виходить, отже так тому й буде Та потім Емма помітила, що він дивиться на мапу, яка висіла на протилежній стіні Простягнувши руку, Себастіан задумливо обвів пальцем контур Італії Чудова країна, Італія. Мимоволі вирвалося в Еми. Він мовчки кивнув. Минулого року я була в Італії на семінарі, присвяченому приготуванні меренг. Ніколи не забуду цю поїздку. Себастьян із сумнівом глянув на неї. В Італійці в особливі меренги? Звісно. Треба повільно вливати гарячий цукровий сироп у збиті яєчні білки і перемішувати масу доти, поки вона не ухолоне. Меренги виходять міцнішими. Чудово. Понад усе на світі я мрію про міцні меренги. Емма зробила вигляд, що не почула глузування. Вона згадала, як Себастіан провів пальцем по мапі. У тому Русі їй вчилося смуток і жаль. Але за чим? «Моя бабуся була італійкою», – сказала вона, – «неаполітанкою. Дідусь познайомився з нею під час війни». «Справді?» У в очах Себастіна майнув інтерес. «Моя мати теж була італійкою. Вона народилася у Ференції». Вони зустрілися поглядами. Між ними на мить виникло взаєморозуміння. Та воно зникло так само раптово, як і з'явилося – Себастьян відвів очі. Серце глухо заколотало в грудях Еми. Перш ніж вона встигла перевести подих, Себастьян порушив мовчанку. Отже, Емо Валентайн, як ви отримали роботу шеф-кухаря у палаці? Я думав, у нас своїх кухарів вистачає. У вас чудові кухарі, швидко відповіла вона, сподіваючись, що Себастьян не помітив її хвилювання. Їй важко дихати поруч із ним, і це до біса незручно. Але заради коронації... Вона замовкла і почала знову. Розумієте, Тод Акерс, ваш церемонімейстер, уже багато років є постійним клієнтом лондонського ресторану, де я працюю. Ми подружилися. Оскільки він відповідає за обслуговування всіх прийомів, то запитав, чи не хотіла б я виступити в ролі шеф-кухаря, «Під час урочистостей, присвячених коронації?» «І ви захотіли?» «Звісно, такий шанс випадає раз у житті!» Себастьян із неприхованою цікавістю подивився на Ему. «У якому сенсі?» «Ну, як я вже казала, це можливість проявити себе на міжнародній арені, засвітитися в компанії потрібних людей» після чого підуть запрошення на інші коронації», – здогадався Себастьян. «Цікаво, як багато?» «Можуть бути і інші вигідні пропозиції. Кулінарні шоу на телебаченні, контракти на написання кухарських книжок, викладання в кулінарних школах. Усього чимало. Зокрема й те, що батько, можливо, дізнається про її успіх у вибраній професії. Надія її завжди». Хай навіть зовсім крихітна. Але зараз не час про це думати. Якщо все мене добре, тихо сказав Себастьян, на його обличчі з'явився дивний мріливий вираз. Звісно, у разі мого провалу Ема рішуче труснула головою. Ні, я не допускаю такої думки. Обіцяю, що влаштую вам обід, гідний короля. Себастьян глянув на неї з підлоба. «То ви з Тодом добрі друзі?» Це було сказано таким багатозначним тоном, що в Еми всередині все обурилося. Невже він думає, що її запросили лише тому, що вона знайома з Тодом Акерсом? Ема відсторонилася від Себастіна і кинула на нього обурений погляд. «Ми не добрі друзі!» Він здивовано підняв брови, намагаючись зазирнути її вічі. Тоді просто знайомі. Ми, друзі, але не в такому сенсі, яке ви вкладаєте в це слово. Ви, безперечно, цинік. Себастьян знизав плечима із звичною байдужістю. Це необхідна умова для виживання, люба моя. Такий пафосний коментар викликав Оеми усмішку. Набравши повні легені повітря, вона безстрашно пішла в наступ. І «Якщо ви так зацікавлені у виживанні, можу дати вам корисну пораду, як майбутньому монархові». Себастьян насторожився. «Яку ж?» «Прохання і пропозиції діють ефективніше, ніж накази», – сказала вона зосереджено роблячи дрібні стіпки. «Не вдавайтеся до тиранії, ставтеся до них з цією повагою, якою чекаєте від них, і вони самі допоможуть вам у будь-якій, навіть найбезвихіднішій ситуації». Принц дивився на Ему, як людина, якій висунули хибне звинувачення. «Про що, чорт забирає, ви говорите?» «Про вас?» Вона на мить підвела очі, а потім знову взялася до життя. «Ви розпоряджаєтеся людьми так, ніби їхні життя менш важливі за ваше, і...» «Неправда?» Емма похитала головою. «Ні, правда?» Себастіан зневажливо фиркнув. Можливо, їхнє життя справді не такі важливі, як моє. Ось бачите? Розумієте, що я маю на увазі? Ви хочете, щоб я прикидався? Роздратовано мовив він. Вдавав, ніби я хороший. Вона його образила. Не варто було починати цю розмову. Але шляху назад уже немає. Ема рішуче задерла підборіддя. Так, якщо це потрібно. Чесно сказала вона. Себастіан гнівно глянув на неї. «Ви нагробили мені, Емо Валентайн?» криженним голосом заявив він. «Я знаю». Помовчавши, Себастьян буркнув. «Гаразд, я подумаю над вашим зауваженням». «От і добре», – з полегшенням сказала Емма. «Сидіть спокійно». Вона обірвала нитку. «Все, я закінчила». Підвівшися із табурета, Себастіан застібнув кітель і, розправивши широкі плечі, подивився в дзеркало. «Ви добре попрацювали», – холодномовив він. Ема кивнула і попрямувала до дверей. «Я йду», – сказала вона, намагаючись не дивитися на нього. «До побачення». «Емо», – Себастіан схопив її за руку. «Дуже вам дякую». Вона здивовано підвела очі, напевно, знаючи, що він не часто вимовляє ці слова. Якщо вам щось знадобиться, я з радістю відплачу вам послугою за послугу. Вемми потеплішала на серці. Невже на нього подіяли її слова? Але чи не на ховають його очі? Сумно усміхнувшись, вона відвернулася, та Себастьян знову затримав її. «Моя добра порада вам, місіс Валентайн», – холодно сказав він. «Коли ви перебуваєте в королівському замку, не довіряйте нікому!» Емма насупилася. Він намагається застерегти її. Але від чого? «Навіть королю?» Себастьян невесело всміхнувся. «Особливо королю?» Кухня була такою ж давньою, як і сам замок. Звуколонали в ній гулкомав у печері. В уяві еми поставали лицарів обладунках і шеломах, що насаджують на вістрі мечів шматки смаженого м'яса. Похмуру атмосферу не змогло пом'якшити навіть сучасне обладнання з нержавіючої сталі. Величезне викладене цеглою вогнище займало одну зі стін, дихаючи нестерпною спекою. Усюди висіли горщики і каструлі з мідними денцями. «Шефа Генрі?» Звернулася вона до товстенького низенького чоловіка з вусами, загнутими вгору, мову Сальвадора Далі. «Дома правителька згадувала, що ввечері вам знадобиться допомога, тож я...» Він окинув Емму таким обуреним поглядом, що вона зробила крок назад. «Мені не потрібна допомога», – прошепів шеф Кухар. «Я зробив послугу мірні, дозволивши вам прийти сюди. Вона каже, що вам потрібна практика». «Ну що ж, дивіться на мене. Ви багато чого навчитеся». Емма в суперечцій пораді поспіхом приєдналася до кондитера, який виявився не таким вороженалаштованим. І незабаром вони вже злагоджено працювали разом. На кухні було людно. На щастя Емма звикла готувати в таких умовах. Вона була шеф-кухаркою в сімейному ресторані, а до того багато років працювала кухаркою на конвейері». Але тут їй доведеться багато чого навчитися наново. Час до вечері прилетів швидко. Зграючи від цікавості, Ема спостерігала, як після удару Хонг Гонг розпочалася процесія слуг, очолювана двома ліврейними лакеями. Обидва несли по срібному скіпадру. Вона непомітно пішла слідом за ними і, розсунувши важкі завіси, зазирнула до великої гітальні. Такий величезний стіл міг би слугувати злітною смугою для літака, подумала Енна. Срібні сервізи, порцеляновий посудий з королівським гербом, свічкові канделябри. Усе просто кричало про розкіш і багатство. За столом сиділо близько тридцяти осіб. Емма оглянула присутніх, шукаючи знайомі обличчя. На чолі столу сидів принц. Він розмовляв із літнім чоловіком. «Треба йти, перш ніж він помітить її». Немов прочитавши її думки, Себастьян підвів голову і подивився Еммі просто в очі. Вона завмерла. Він підвівся, і кивком голови вказав на місце поруч із собою. Вона затрясла головою. Не може бути, що він запрошував її до столу. Емма озирнулася, шукаючи шлях до відступу, але один із лакеїв уже наблизився до неї. Принц Себастьян просить вас приєднатися до гостей, міс Валентайн», – повідомив він, подаючи їй руку. «Прошу сюди». Вона глянула на нього з благанням. «Я мушу коритися?» У відповідь він суворо схилив голову. «Так, міс Валентайн». Ема Гарячкова намагалася знайти привід відмовитися. «Що робити, утекти? Чи не нацькує він на неї собак?» Ні, вона не влаштовуватиме сцен. Можливо, йому лише потрібно почути її думку про вечерю або обговорити калорійність деяких страв. Можливо, але навряд чи... Емма важко зітхнула. Доведеться зробити вигляд, ніби вона обідає з принцами крові щодня. Розділ Себастіани, батько міг би пишатися тобою. Принц скептично глянув на дядька, міркуючи, якого батька той має на увазі, його власного чи свого. «Мій батько втратив усі гордість на Джуліса», – сухо відповів він. «І бачите, до чого це призвело?» «Так, так», – герцог Сенстроу кивнув сивою головою. «Як кажуть, гордині до добра не доводить». Себастіан не був певен у доречності такого зауваження, – але не став заперечувати. Сидячи на чолі столу, він тримав у руці келих червоного вина і розглядав гостей. Поруч стояло різблене крісло, що пустувало з дня смерті його матері. Ось вони, його вороги. Більшість із них він знає все життя. Вони прийшли, щоб привітати його з поверненням на батьківщину. Принаймні, так вони кажуть. Насправді ж їм потрібно переконатися, що він ні про що не здогадується. Себастьян чудово знав, чого вони прагнуть – покори і неухильного дотримання традиції, яким давно вже час відійти в минуле. А головне беззаперечне підкорення обраній групі придворних – камерильі, що править країною відтоді, як занедужив його батько. Вони очікують, що так буде завжди, і не підозрюють, що майбутня коронація може зруйнувати їхні плани. На них чекає гірке розчарування. Коли ця думка майнула в голові Себастіана, він помітив Ему. Між ними ніби спалахнув електричний розряд, і він зрозумів, з чого почати. Вона стане чудовим контрастом до високородного товариства. Підвівшись, Себастьян владним жестом наказав Емі підійти і звелів Лакеєві провести її до столу. Побачивши розгубленість і жах на її обличчі, він відчув докори сумління, але хвилина слабкість швидко минула. Міс Валентайн, я радий, що ви змогли приєднатися до нас. Звернувшись до присутніх, Себастьян додав Упевнений, усі ви раді вітати міс Ему Валентайн, нашого шеф-кухаря, Запрошеного з Великої Британії з нагоди коронації. Він не став чекати відповіді, був придворний від подиву відвисли щелепи. Контраст між суворою білою уніформою Емми та парадним убранням гости був кричущим. Себастьян подумки порівняв шляхетних дам і джентльменів зі стадом худоби, що наштовхнулося на загорожу перед годівницею. Перепрошую за членів мого майбутнього двору та інших прихлібників за те, що вони не встали би привітати вас, міс Валентайн, голосно промовив він. Зазвичай вони вихованіші. Себастьян обдарував усіх осліпливою усмішкою і зупинив погляд на насупленому Ромасі, своєму двоюрідному братові. «Наступного разу, коли ви вшануєте нас своєю присутністю, вони уважніше поставляться до дотримання етикету. Прошу, сідайте!» «Дякую!» – пробурмотіла Ема. Він усміхнувся, спіймавши її гнівний погляд. Залий прокотився обурений шепіт. Вони були шоковані тим, що він запропонував кухарці сісти в крісло своєї покійної матері. Але це лише початок. Їм іще багато чого доведеться пережити. Це безумство, прошепотіла Емма. Що ви робите? Ні, про що не турбуйся. Нахилившись до неї, відповів Себастьян. Змусивши себе всміхнутися, Емма підвела очі. Запала мертва тиша. Кухарі не сидять за одним столом із принцами, який не чуваний скандал. Мій хлопчику, гучним шепотом звернувся герцог до Себастіна. Але ж вона кухарка. Так, дядьку, то так ризнайшов її в Лондоні і привіз сюди, щоб вона приготувала обід на честь коронації. Герцог прочистив горло. «Усе чудово, але вона кухарка!» Не надто дипломатично зауважив він. «Високошанований герцог має рацію», – спокійно сказала Емма. «Думаю, мені краще повернутися на кухню». «Ні». Себастьян стис її зап'ясток, і Емма здригнулася, зустрівши його непохитний погляд. Що він замислив? «Приємно познайомитися, міс Валентайн». Несподівано почула вона голос добродушної літньої пані з чудовою зачіскою. Вільна сукня з коричного шовку не приховувала її пишної статури. «Моя тітка Труді», – тихо представив жінку Себастьян. герцогиня Сен-Строу. «Для мене це велика честь», – відповіла Ема з полегшенням, дивлячись у приязне обличчя. «Здається, Себастьян сказав, що ви з Лондона». «Це ваш перший візит до Меритії?» Ема всміхнулася. «Я була тут кілька тижнів тому, коли проходила інструктаж». «Ох, боюся, наше життя здається вам нудним. Нічого спільного з шумом і метушнею великого міста». «Ну, не знаю». Протягнув низький чоловічий голос. Ема зустрілася поглядом із вродливим смаглявим чоловіком, у нього було видовжене обличчя і витончені руки. «Думаю, навіть у нашому маленькому місті можна знайти щось цікаве, якщо добре пошукати», сказав він, обдарувавши Ему масною усмішкою. «Мій кузен Ромас», – тихо сказав Себастьян. «Стережіться його». Емма негайно випростилася. «Невже принц збирався командувати нею?» Вона кинула Ромасу кокетливу усмішку. «На жаль, я буду надто зайнята і не зможу скуштувати всіх принад життя у вашій столиці». Присутні знову почали перешіптуватися. Емма впізнала високого худорлявого міністра фінансів, огрядного прем'єр-міністра, лідера опозиції, усіх, кого їй показували на світлинах під час попереднього візиту. Вони зовсім не виглядали приязними. Емма їх не звинувачувала, хоч і відчувала легку образу. «Могли бути чимнішими». Кухарка за столом. Приголомшено бурмотів герцог, шукаючи впалу серветку. Куди ми котимося? Не кухарка, дядько, а шеф-кухар. Поправив його Себастьян. Тот знайшов найкращого фахівця. Так роблять у 21 столітті. Для важливої роботи підшуковують видатних кандидатів, проводять цілу низку переговорів, а потім роблять пропозицію. «До чого ти ведеш, Себастіане?» Навмисне лінивим тоном протягнув Ромас. «От до чого, кузене. Неважливіші посади мають обіймати першокласні фахівці. Потрібна конкуренція. Уся ця нісенітниця зі спадкуванням посад послаблює країну, як і досі чіпляється за віджилу традицію». «Ти хочеш сказати, що нам...» Слід вивісити оголошення про вакантну посаду короля, а потім серйозно розглядати заявки всіх претендентів на трон Меридії? скептично поцікавився Ромас. Ідіотизм. Я зовсім не це мав на увазі, заперечив Себастян. Ти сприйняв мої слова буквально. Я лише пропоную ідеї для відкритого обговорення. Референдум? Долучився до розмови герцог. Це було б чистісіньким безглуздям, мій хлопчику. Відкрите обговорення ніколи нікому не приносило користі, воно лише збурює народ. Іноді це корисно, зауважив Себастін. Ема дивилася на майбутнього короля, і їй здалося, що в глибині його очей спалахнула лють. Судячи з численних відгуків, міс Валентайн чудовишив кухар. Я впевнений, що про бенкет, який вона влаштує, говоритимуть багато років. Себастьян подивився на Ему, потім перевів погляд на присутніх. І не лише про бенкет. Промовив він після довгої паузи. Ема експерт із мікробіології харчових продуктів, і я сподіваюся, що вона зможе допомогти нам з'ясувати, хто отруїв мого батька. Потрясіння присутніх змінилося бурхливим обуренням. «Себастіане?» – вигукнув герцог. «Що за чортівня? Про що ти?» Ромос підвівся в кріслі. «Люби хлопчику!» – вигукнула тітка Себастіана, помітно збліднувши. «Які жахливі речі ти говориш!» Емма зазирнула в очі Себастіана і прочитала в них відразу. Вона побачила, як на його скроні лихоманково б'ється жилка і зрозуміла, яких зусиль йому коштувала ця промова». Він вважає, що його батька отруїли. Невже це правда? Їй потрібно негайно піти. Справи принца її не стосуються, і вона зовсім не хоче співчувати йому. Себастьян відпив вина і повільно промовив: Я лише висловив припущення. Незабаром усе з'ясується. Післязавтра буде отримано остаточний результат ростину. Ти ігноруєш той факт, що попередній висновок був негативним Крижаним тоном нагадав Ромас У тебе немає жодних підстав для такого жахливого звинувачення О, я нікого не звинувачую, Ромасе Я лише намагаюся підготувати вас усіх до того, що може статися Якщо результати розтанув вкажуть на злочин Я не заспокоюся, доки винного не буде знайдено І покарано Суперечка між Себастьяном і Ромасом дала Еммі змогу непомітно піти. Сховавшись за важкою завісою, вона обернулася і подивилася на принца, який сперечався з кузеном. Що більше гарячкував Ромас, то спокійнішим ставав Себастьян. Ймовірно, напружені стосунки між ними беруть початок у дитинстві, майнуло їй у голові. Вона має триматися осторонь принца та його кузена, думала Енна, прямуючи на кухню. У неї безкровної помсти та палацових змов вистачає турбот. Старший брат наполегливо застерігав її втручання в придворні інтриги. Тоді вона відмахнулася від його поради. Але тепер віддала належне проникливості Макса. Ема поклялася, що не дозволить втягнути себе в гру, яку веде Себастьян. Вона повинна думати лише про роботу, заради якої приїхала. Їй далося дотримуватися цієї обіцянки протягом 18 годин. Уранці вона зустрілася з Тоддом, щоб говорити, де і як відбуватиметься застілля. У середині дня Емма, повертаючись із поля, де планували влаштувати лицарський турнір, припустилася помилка, яка знову звела її з принцом. Проходячи внутрішнім двором, Емма помітила Ромаса, який, на щастя, стояв до неї спиною. Щоб уникнути неминучої зустрічі, вона вирішила сховатися за живоплотом і з труднощами проштовхнулася в густі кущі. Зробивши хибний крок, Ема повскознулася і поїхала крутим трав'янистим схилом. Підвівшись на ноги, вона побачила, що потрапила до лабіринту. Чорт забирай! Вирвалося в неї, коли, обтрушуючи траву і пили ще недавно білосніжних штанів, вона озирнулася в пошуках виходу. Після півгодини блукання незліченними стежками її охопили страхи відчуття безвихоті. Таке почуття виникало в дитинстві, коли вона розуміла, що батько дізнається про її помилки. Стиснувши зуби, Ема сказала собі, що їй знадобилося все життя, аби позбутися цих страхів. І тепер вона не піддасться їм лише через те, що опинилася в безглуздому лабіринті. Зробивши кілька глибоких вдихів, Ема також нагадала собі, що багато чого досягла в житті. Це допомогло їй заспокоїтися. Вона вибереться з нескінченної повотини стежок і повернеться до роботи. Потрібен час, щоб зорієнтуватися. Вона знову рушила вперед. Стежка заводила її все далі. Ему мучила спрага, що змушувала згадувати мандрівників, які загинули від зневоднення в пустелі. Цікаво, який вигляд матимуть її кістки, коли їх знайдуть тут через кілька років. Дивіться, це рештки шевкухаря, якого запросили з нагоди коронації. Бідолашна. Схоже, вона померла з голоду. Могла б здогадатися, що можна погризти кору кущів. Ема перебувала в похмурих роздумах про свою безславну смерть, коли раптом зіткнулася з принцем Себастьяном. Оу! Вона зупинилася, мов копана, і спробувала перевести подих. Яке щастя, що в лабіринті виявилася людина. Але чому ж це мав бути саме принц? Розділ п'ятий Емма зітхнула. Краще натрапити на принца, ніж безпорадно метатися лабіринтом у пошуках виходу. Не варто казати йому, що вона заблукала. Себастіан не повинен здогадатися, що кілька хвилин тому вона була на межі паніки. Принц був у простій блакитній сорочці та джинсах, які сиділи на ньому прекрасно. Ема була вражена його мужньою вротою. У Себастіана було щось особливе, що вирізняло його споміж інших привабливих чоловіків. Ема раділа, що вдягла елегантні штани і накрохмалену білу сорочку – Хоча зелені плями від трави могли будь-якої миті кинути її в сором. Хвиля скойовдженого волосся розсипалася по плечах, і вона пошкодувала, що не встигла його розчесати. Добрий день, міс Валентайн, здивовано протягнув Себастьян. Як ви сюди потрапили? Я, як би це сказати, звалилася. Емо зробила крок назад і зупинилася. «Де ж усе-таки вихід?» Принц дивився на неї без особливого захоплення. «Хіба вам не відомо, що лабіринт відкритий лише для членів королівської родини?» Криженим тоном поцікавився він. «Вибачте, я повзковзнулася і скотилася зі схилу». Емма замовкла. Вона ледь не розповіла йому всі подробиці свого падіння. Цікаво, чим він так спонукає її до зізнань. Клечима, інакше не скажеш. Вони дуже широкі, інстинкт підказує їй, що за ними вона буде як за кам'яною стіною, але їй не потрібен покровитель вона не залежатиме від чоловіка, у цьому Ема поклялася собі багато років тому. Та якщо вона не стежитиме за своєю мовою, Себастін може дізнатися про неї надто багато. Я не заважатиму вам, вона повернулася, готуючись піти. Він схопив її за руку і насупився, помітивши подряпане. «Ви думаєте, що зможете вибратися звідси, не знищивши зелені насадження?» Емма почула здивований вигук і, обернувшись, побачила, що неподалік стоїть лавка, а на ній сидить герцогиня Сенстроу, тітка принца. «Не слухайте його, Люба. Ми дуже раді знову зустрітися з вами. Будь ласка, присядьте зі мною». Висмикнувши руку, Ема підійшла до літньої пані. Я не хочу порушувати ваше усамітнення. Дурниці, сідайте і давайте побалакаємо. Тітонько, в Еми, мабуть, є важливіші справи, похмуро заперечив Себастьян. Які можуть бути справи, якщо вона гуляє парком, точніше, лабіринтом. Труді простягнула Еммі пляшку з водою, яку та з вдячністю прийняла. «Відпочиньте, Люба, це дуже миле місце!» Труді продовжувала базікати, але Емма слухала її напіввуха. Спіймавши насмішкувати роздратований погляд Себастьяна, вона здригнулася. Їй здалося, що принц бачить її наскрізь. Дивовижні карі очі зачарували молоду жінку, і в неї виникло дивне відчуття. Вона могла б поклястися, що Себастьян доторкнувся до неї. Звісно, це неможливо, він стоїть надто далеко. Але попри все, вона відчула пекучий дотик пальців, що ковзнули по її щодці до ключиці. В Емми вирвався різкий подих, і вона притиснула руку до ключиці. Нічого. Якась магія. Вона кліпнула і змусила себе відвести погляд. Коли Емма знову глянула на Себастіна, він дивився далечінь, ніби нічого не сталося. Атмосфера була виразно напруженою, і Ема раптом здогадалася, що перервала якусь неприємну розмову. Можливо, літня пані вирішила, що присутність Еми змусить Себастьяна стримувати свій гнів. Сумна помилка. Побачивши сто з газет, що лежали на землі перед лавкою, Ема зрозуміла, про що йшлося. Усі перші шпальти були присвячені Себастьяну. Газети рясніли світлинами принца, в оточенні вродливих жінок. Помітивши, що Ема зацікавилася ними, Труді спробувала запхати їх під лавку носком туфлі. «Намагаєшся приховати моє минуле, тітонько?» Саркастично, мовив Себастьян. «Не варто старатися. Коли з'являєшся на першій шпальті газет, таємниць більше не лишається». Він витяг газету і подивився на нещивний заголовок. «Отже, ось що думає про мене країна, якою я правитиму». «Це не має значення», – спробувала заспокоїти його тітка. «Коли вони дізнаються, який ти насправді…» Себастін гірко всміхнувся. «Моя тітка перебуває під солодким самообманом. Ніби знати мене означає любити», – гідко пояснив він. «Усе навпаки, дорога родичко. Уряди-радники давно мене знають, і я не викликаю в них нічого, крім ненависті. Вони любили Джуліуса». Їм потрібен він, а не я. Співчуття до принца ворухнулося в серці Еми, і несподівано для себе вона випалила. Однак Джуліус був не настільки відданий їм, щоб узяти на себе керування країною. Чи не так? Себастьян здивовано подивився на Ему, і в його усмішці вона не помітила звичної іронії. «Вустами немовляти», – пробурмотів він. «Я не немовля». Обурилася Ема. «Невже?» – усміхнувся Себастін. Його погляд затримався на Емі, і вона відчула, як її кинула в жар, мов від ковтка бренді холодного зимового дня. «Не варто зважати на громадську думку», – швидко заговорила Труді. «Усе зміниться, щойно ти одружишся. Якби ж тільки вдалося знайти відповідну жінку». Губи Себастьяна здригнулися в усмішці. Тітонько, ти мене ображаєш. Жінки, з якими я зустрічався, цілком мені підходили. Промовистий погляд, який тітка кинула на племінника, змусив йому всміхнутися. Раптом Себастьян спитав: Що сталося з псом Джуліуса? Труді знизала плечима. Злаго? Поняття не маю. Себастіан насупився. Можливо, він живе на стайні, припустила тітка. На стайні? Та він же хатній пес!» – сердито сказав Себастьян. «Піду, пошукаю його!» «Не зараз!» – вигукнула Труті. «Ми чекаємо на Агату, ти не забув?» «Агата? Хто це?» – майнула думка в Еми. «У дитинстві в мене був собака, мій найкращий друг. Але мені довелося з ним розлучитися, коли ми переїхали до Лондона», – тремтячим голосом сказала вона. В очах Себастіна промайнуло співчуття, яке миттєво зникло, коли Труді заявила. «Зараз недолаго, тобі потрібен не пес, а наречена!» Він кивнув і кинув на тітку зневажливий погляд. «Зрозуміла, ти хочеш, щоб я виправдав сподівання родини?» «Не лише родини, любий? Усієї країни? Подумай про Меридію!» На мить бунтівний вогонь спалахнув в очах Себастіана. Ема подумала, що їй також не сподобалося б жити за чиїмись вказівками. «Моя репутація в пресі створить чимало проблем із вибором нареченої, безтурботно зауважив Себастьян. Герцогиня Сендроу з махом руки відкинула це заперечення. «Багато жінок учепліться за можливість вийти заміж за королями Редії. «Так, але навряд чи я зроблю пропозицію, представниці прекрасної статі, яка вчепиться за таку можливість. У тебе немає іншого виходу? Можливо, мені варто одружитися з Еммою. І Себастьян почав оцінювально дивитися на неї. Можу розчарувати, ваше високосте. Я не вийшла б за вас заміж, навіть якби ви були останнім чоловіком на землі, твердо заявила вона. Себастіан удавано притиснув руки до серця. «Ну ось, уже відкинутий!» «Я не хотіла...» У нього вирвався смішок. «А вже ж ні! Жінки ніколи не думають про наслідки!» Ема задихнулася від обурення. «Що? О, тільки не кажіть, що для вас це новина!» Вона спалахнула від люті. «Ви... ви нестерпні!» Вигукнула Ема і схопилася, збираючись утекти. «Нам потрібна Агата», – заявила Труді, явно роздратована поведінкою племінника. «Вона знає, як тримати тебе в межах пристойності. Залишайся тут, я приведу її». Ема дивилася вслід Труді, гадаючи, хто така Агата. «Сідайте», – наказав Себастьян, Потягнувши Ему за руку, він опустився на лавку поруч із нею. Вона повернеться за кілька хвилин. Ема мустилася на криєчку, вона не розуміла, чому не пішла слідом за Труті. Тепер їй доводиться сидіти поруч із цим вродливим чоловіком, який її дратує і змушує серце шалено колотати. Невже вона споживоліла. «Мені краще піти». Себастіан затримав її. «Я хочу, щоб ви залишилися. Заради моєї тітки. Так їй буде спокійніше». Ви бачили, як вона зраділа вам? Нахмурившись, він відпустив руку Еми. Думаю, вона навряд чи ще раз захоче залишитися зі мною наодинці. Але чому? Здивувалася Ема. Себастьян знизав плечима. Вона боїться питання, яке я збираюся їй поставити. В пам'яті Еми сповила недавня розмова за столом, коли Себастьян озвучив свої підозри щодо отруєння батька. Того вечора, усамітнившись у своїй кімнаті, вона вирішила, що Себастьян намагається когось викрити. Ема навіть подзвонила до Лондона і попросила двоюрідну сестру навести деякі довідки. «У мене немає доступу до інтернету», – пояснила вона. «Зроблю все, що зможу», – пообіцяла Луїза. і подзвоню тобі». «Чудово. Мені доводиться діяти дуже обережно. Таке відчуття, ніби я йду мінним полем». У палаці, схоже, повно інтриганів. Принц – найнебезпечніша міна. Ваші тіці кортить вас одружити, – зауважила Емма. А вже ж, усі вони цього прагнуть, бояться чергового скандалу в шляхетному роді. Скандал? Себастьян здивовано подивився на неї. Хіба ви не чули про мого брата? Здається, він зрікся трону. Але чому? Якщо я не помиляюся, з ним сталася та сама іронія, що і з герцогом Вінзорським? Пропустила Ема. Він холодно всміхнувся. Не зовсім. Той англійський король зрікся трону, бо закохався в розлучену жінку. У наш час розлучення нікого не хвилює. Кохана мого брата не розлучена, але вона... Чоловік. У Мередії це проблема? Так. Хто був шокований? Уся країна. Ви жартуєте? Аж ніяк. Мередія країна з традиційними цінностями. Подих 21-го століття тут не відчувається. Мередійцям не подобається, коли хтось із них робить щось, що виходить за межі старомодних уявлень. Розумію. І всі покладали надії на Джуліуса. Себастіан, примрушившись, подивився на небо. Він був найкращий у всьому. У навчанні, науках, спорті. За загальною думкою, Джуліус міг стати видатним правителем і перетворити країну на подобу землі обітованої. Себастіан замовки похитав головою. Але брат зрікся при столу. Коли дядько розповів мені, що сталося, я довго не міг повірити. Усі були приголомшені. «Народ сподівався, що він стане гідним правителем, а тепер...» Він повернувся і подивився на Ему, наче шукаючи відповіді в її очах «Тепер у них є ви!» «Я?» – Себастьян розсміявся «Ах, Емо, якби ви знали...» «Що?» Себастьян відвів погляд «У родині я був першивою вівцею» На кожен добрий учинок Джуліуса я відповідав поганим, він скривився. І тепер народ стривожений, якщо ідеальний принц міг збитися зі шляху, чого чекати від бунтаря? Емма прикусила губу. Попри браваду, в голосі Себастьяна звучала гіркота. Ви справді паршива вівця? тихо спитала вона. Себастьян невесело всміхнувся. Був і пишався цим, чим викликав крайнє невдоволення батька. Вона тихо засміялася. «У цьому немає нічого дивного. Я дещо знаю про батьків». «У вас теж непрості стосунки?» «Так». Усмішка Еми згасла. «Мій з рік не разів сто. Але щоразу знову приймав вас». «Так, мати змушувала його». Емма знала, що королева померла два роки тому. «Ви були з нею близькі?» Себастьян кинув на неї здивований погляд, але чесно відповів. «Так. Дуже.» Шире почуття, що прозвучало в його голосі, зворушило Ему. Раптом вона відчула, як гостро на неї діє близькість Себастьяна. У нього гладка засмагла шкіра, довгі гарні пальці, м'язисті ноги і від... Його тіло йде хвилююче тепло. «Мені треба йти. Ви дуже відповідальна людина. Чи не так, Емо? Ніколи не порушуєте правил». Його погляд був настільки гіпнотичним, що в Емо перехопило подих. «Яких правил?» Слабким голосом спитала вона. Себастіан усміхнувся. «Ось і відповідь. Забудьте про правила, Емо». Підкоріться виліні серця. Я. Ема безпорадно кашлянула. Я волію слухати голос розуму. Пробелькотіла вона, сподіваючись, що Себастьян не помітить, як тремтить її голос. Він узяв її за підборіддя і за у обличчя. У вас звабливі губи, Емо Валентайн? Тихо сказав він. Ні. Ема не знала, чи це було запереченням, чи просто спробою зупинити Себастьяна, бо в неї вже паморочилося в голові. «Так», – повторив Себастьян, погладжуючи її щоку пальцями. «Думаю, настав час це зробити». Вона розгублено кліпнула. «Що зробити?» «Поцілуватися?» «Оу, Ема зовсім розгубилася». Нечесно піддавати її такому випробовуванню, з хвилюванням подумала вона. Себастьян хоче її поцілувати. Раптом вона зрозуміла, що й сама чекає поцілунку. Заплющивши очі, Ема в нетерплячому очікуванні підставила йому губи. Та він вагався довше, ніж вона чекала. Себастьян прислухався, чи не повертається тітка. Ця думка подіяла на неї, як холодний душ, і Ема опам'яталася і відсахнулася. «Зачекайте!» – сказала вона, широко розплющивши очі і віштовхуючи Себастіана. «Це безглуздо!» «Ви не хочете, щоб я вас поцілував?» – здивовано спитав він. «Я приїхала сюди не для того, щоб цілуватися». «А для чого?» «Готувати їжу, звісно». Його усмішка зникла. «А вже ж!» – я забув. Ви в кухар». Він легко провів пальцями по її щуці, але цього разу Ема нічого не відчула. «Ви кухар 24 години на добу?» «Так», – твердо відповіла Емма, відштовхуючи його руку. «Хіба ви не принц 24 години на добу?» «Ау!» – пролунав знизу жіночий голос. Себастьян випростався і підвівся Славки. «Це Агата. Ви можете піти просто зараз». Емма з полегшенням зітхнула. «Але куди мені йти?» «Ліворуч, знову ліворуч, а потім праворуч». «Що ж, до побачення». Емма подивилася на нього, але він уже відвернувся. «До побачення». Кинув Себастьян через пече, рушаючи в інший бік. «Дякую за допомогу». Вона зробила кілька кроків і звернулася. Родлива жінка із темно-рудим волоссям у довгій сукні з плинного шовку з'явилася з іншого боку лабіринту і кинулася в обійми Себастьяна. Ема встанула почути початок їхньої розмови. «Привіт, Люба!» – сказав Себастьян. «Я скучив за тобою. Ми так давно не бачилися». «Хто це?» – спитала молода жінка, помітивши Емо, що віддалялася. «Що? Ніхто?» «Ніхто!» На мить Еммі здалося, що гострий кінчал проштрикнув її серце. Розділ шостий «Ніхто!» Вона отримала по заслузі, уявивши, що може зацікавити такого чоловіка, як Себастьян. «Боже, ти він же принц! Усім відомо, що особою являють нещадки королів. Навіть його тітка намагається його перевиховати». Ніхто. Емма подумки повернулася в минуле. Мати, з опухлими від сліз очима, метається в халаті по квартирі, чекаючи телефонного дзвінка. У зовсім юному віці Емма поклялася, що ніколи не дужеметься чоловіком, якому вона не потрібна. Досі їй вдавалося дотримуватися цієї обіцянки, і зараз не час її порушувати. Ось вона випробує долю. Ніхто. Обурення спалахувало в ній щоразу, коли вона повторювала про себе це слово Тепер вона стала мудрішою і більше не піддасться фальшивій чарівності принца От і все Ніхто А він ще не знає, з ким має справу Увечері, коли Ема розмовляла телефоном із Луїзою, у двері постукали У неї замерло серце, хто б це міг бути? Хтось стукає Сказала Емма в слухавку. Відкрий, піддражнила її Луїза. Раптом це принц. Попри довірливі стосунки з Луїзою, Ема не розповіла їй про те, що сталося в лабіринті, Їй було соромно, що вона так швидко втратила голову. Однак кузина знала про інцидент у басейні та про інтерес, який Ема виявляє до всього, що пов'язане з королівською родиною. Ема знайшла бібліотеку, де було безліч книжок із історії Меридії та в газетах повідомляла лише офіційну інформацію про смерть короля. Описували його тривалу тяжку хворобу і болісну смерть, але про отруєння не було жодного слова. Проте Емма натрапила на дещо цікаве. За кілька днів після смерті короля із кількох газет були вирізані якісь статті. На щастя, Луїза змогла заповнити ці прогалини. «У жодній із газет, – сказала вона Еммі, – Прямо не йдеться про те, що короля отругіли, але є натяки Отже для гучної заяви Себастіна були підстави Постає питання, кому була потрібна смерть короля Тримаючи в руках слухавку, Емма відчинила двері і побачила Вілла Гарріса Добрий вечір, докторе Вілла, здивовано сказала вона Добрий вечір, Еммо Привітався він низьким голосом. «Мене прислав принц, щоб я оглянув рани, яких ви зазнали в лабіринті». «Оу». Емма втратила дармови, чого не можна було сказати про Лугізу, яка жадібно ловила кожне слово. «Боже, мій Еммо, принц прислав до тебе лікаря. Я знала, що в тебе буде казковий роман. Господи, чому в мене немає часу прилетіти до тебе і побачити все на власні очі?» «Луїзо, я подзвоню тобі пізніше!» Швидко сказала Емо, сподіваючись, що захват кузини не долетів до вух віла. Усміхнувшись, вона додала. «Дуже люб'язно з вашого боку і... З боку принця, звісно, але це дрібниці, просто подряпини, бачите?» Віл кивнув, але приніс із собою масі бинти, був сповнений рішучості скористатися ними. Він обробляв подряпини добрих півгодини, що минуло в приємній розмові. Треба звертати увагу на такі дрібниці», – порадив він, – щоб потім не було шрамів. Це нагадала Емі про потворний рубець на тілі Себастіана. Вона не втрималася і запитала Віла про його походження. Він відповів не відразу. Принц дістав Даркенжалом, захищаючи частину хати. Тихо сказав він і в його очах спалахнув небезпечний вогонь. Він завадив її викрести. Більше я нічого не можу сказати, бо Себастіан не хоче, щоб про цей випадок пішли розмови. Розумію. Насправді я ма нічого не зрозуміла. Знову зайшла мова про Агату. Він говорив так, ніби був певен, що вона знає цю жінку, але це було не так. Серце Еми глухо закалатало, коли вона подумала про шляхетний вчинок Себастіна. І як би вона не намагалася, їй важко було його зненавидіти. Емі подобався їй спокійний, доброзичливий придворний лікар. Іноді їй здавалося, що в його очах прослизає прихований сум, але він завжди знаходив для пацієнтів добре слово. І він дуже вродливий. Та зачиняючи за ним двері, Ема зрозуміла... Щовіл, на відміну від принца, не змушує її кров швидше бігти Їй потепліло на серці від думки, що Себастіан згадав про її подряпини і прислав лікаря Але він учинив би так само для будь-кого Емма з болем нагадала собі, що для принца вона ніхто Та це не має значення, бо вона влаштує для нього обід, якого ще не бачили королі і за будь-яку ціну потрібно змусити Себастіна оцінити її талант До коронації залишалося два тижні Ема не сумнівалася, що добре впорається зі своєю роботою Завтра тот поведе її на ринок, щоб ознайомити з місцевим асортиментом продуктів Потрібно буде зробити попереднє замовлення і відправити вантажівки з припасами до замку. І кортіло розпочати підготовку до того ж приємно буде провести день за межами замку. Вона знайде спосіб уникнути зустрічей з принцем. У Себастьяна злипалися очі. Він йшов коридором із двома найсумнішими співрозмовниками на світі – з дядьком і міністром фінансів. Вони несли таку нісенітницю, що він не міг змусити себе зосередитися на розмові. Який сенс обговорювати фінансову політику – якщо він не впевнений, що перебуватиме в Меридії за кілька тижнів. Він почав потроху відставати, вмірковуючи план відступу. Поважні джентельмени так захопилися розмовою, що не помітять його зникнення. Вони проходили повз бібліотеку, коли щось привернуло увагу Себастьяна. Він зупинився, а дядько з герцогом пішли далі. Себастьян тихо війшов до бібліотеки, де Ема намагалася дістати книгу з верхньої полиці. Стоячи на шпиньках на табуреті, вона марно тягнулася до неї кінчиками пальців. Себастьян усміхнувся. Він обожнював допомагати жінкам, які опинилися в скрутному становищі. Особливо, якщо в них такі приємні округлості ідеально підкреслені штанами з м'якої боговни. Ема не чула його кроків і здригнулася від переліку, коли принц наблизився до неї. «Ой, дозвольте мені!» Галантно, мовив, Себастіан, простягаючи руку, щоб зняти книгу з полиці. Але зробити це одразу йому не вдалося. Потягнувшись, він випадково торкнувся тіла Еми. Свіжий пряний аромат його з того волосся сп'янив його. І, заплющивши очі, Себастіан припав губами до її шиї. Ема задихнулася від несподіванки, але не відсахнулася. І раптом Себастьян відчув гострий спалах бажання. Себастіан знав, що має зупинитися. До нього долинули схвильовані голоси міністра і дядька, які помітили його зникнення. До того ж, його збудження було надто помітним, і Ема не могла цього не відчути. Він мусив піти, перш ніж остаточно втратить глуст. Пробачте, прошепотів Себастьян, подаючи їй книгу. Пробачте мене Емо. Він і сам не знав, за що просить вибачення. За спалах чутєвості чи за те, що не зможе довести розпочати до кінця. Але йому сподобався проголомшливий погляд її великих очей. Ніжно торкнувся щоки Еми, він вийшов у коридор. Відчуття теплого, гнучкого тіла і сум'яття прочитане в її очах, ще довго переслідували його. Ема перебувала в стані повної розгубленості. Удача покинула її відтоді, як вона приїхала до цієї дивної маленької країни. В останню хвилину у Тода з'явилися невідкладні справи, і він не зміг повезти її до міста. Але він пояснив, як туди дістатися і що вона має зробити. Емма сіла в машину і виїхала з замку. Почався дрібний дощ. А невдовзі почалися неприємності. Різко звернувши, щоб об'їхати мотоцикліста, вона з'їхала в канаву. Виїхати з неї виявилося не так просто. Колеса безпорадно прокручувалися в м'якій глині. Підсовуючи каміння під задні колеса, вона почула звук автомобіля, що наближався, але не підвела голови. Вона здогадувалася, хто сидітиме за кермом. Автомобіль зупинився. «Геммо, що сталося?» Вона заплющила очі і зітхнула. «Так і є. Це він. Потрібна допомога?» Ема обернулася і сердито подивилася на Себастіана. Напевно, вона жахливо виглядає в дурнуватому жовтому анораку, знайденому багажнику. І з мокрим волоссям, що прилипла до обличчя. «Ні, дякую». Він має зрозуміти, що не викликає в неї благовійного трепету, Попри те, що в бібліотеці вона ледь не втратила голову. Я впаруюсь сама. Еммо, не дурійте, я зателефоную до замку. Себастьян дістав мобільний телефон. Вона розуміла, що це розумна пропозиція, але впертістю взяла гору. Тоді я залишуся без машини. Себастьян розплився в усмішці. Зате зі мною. Ви? Емма вклала у вигуку весь накопичений гнів. «Послухайте, я не такий ужий поганий!» Емма кинула на нього ще один неприязний погляд і повернулася спиною. Вона чула, як Себастіан наказує комусь забрати її машину. «Швидше, Емма, сідайте!» «Ні, дякую, зітьте. «Емма!» Його голосі прозвучало нетерпіння. «Якщо за п'ять секунд ви не сядете в машину, я схоплю вас і...» «Але Себастьян не став чекати, доки мене п'ять секунд!» Перш ніж вона встигла отямитися, він уже був поруч. Поклавши руки її на плечі, Себастьян зазирнув Еммі в обличчя. Скажіть, чому ви сердитеся? Чим я вас образив? Вона задихнулася від несподіванки такий самовпевнений і прямолінійний. Нічим. Емма відвела погляд. Я щось не так зробив у лабіринті, чи в бібліотеці? Вона підвела очі і вже не могла відвести від нього погляду. «Я...» «Залиште мене, будь ласка, в спокої. Залиште». «Не залишу. Скажіть мені». Ема на силу перевела подих. «Добре, якщо ви не полягаєте, хто була та жінка в лабіринті?» Вона знала, що це питання продиктоване ревнощами, але не могла стриматися. «Тітка Труді?» Здивувався Себастін Чи ви маєте на увазі Агату? Емо Агата моя сестра Оу Вона відчула неймовірне полегшення Виявляється в нього є сестра Як принизливо було зрадіти цьому Емо відвернулася, щоб Себастін не побачив радості на її обличчі Чому це вас турбувало? Спантеличено запитав він Ема нервово ковнула, він не відчепиться. Що ж доведеться відповідати чесно? Річ не я в тому, що ви сказали їй про мене. Себастіан явно нічого не розумів. Вам доведеться нагадати, що я сказав? Ви сказали... Ви сказали, що я ніхто. От і все. Тепер він знає. Себастьян похитав головою. «Не може бути. Це неправда». Глибоко вдохнувши, Ема змусила себе подивитися йому в очі. «Звісно, неправда. Але я почула це на власні вуха». Він замислився і раптом його обличчя проясніло. «Я все згадав. Гата запитала, хто ви, і я відповів. «Ніхто з тих, кого ти знаєш». «І все. Ви ще з нею незнайомі. Агата нещодавно приїхала з Іспанії». Себастьян притягнув Ему до себе. «Ему, мені шкода, що ви так подумали». Її обличчя палало. Вона повірила його поясненню. В душі Еми знову сколихнулися ті почуття, які їй удавалося приховувати довгі руки. Ема раптом відчула бажання знайти в його обіймах «Захист від усіх негараздів і болю». На миті здалося, що Себастьян хоче того самого. Та в цю мить біля них зупинився джип, і двоє робітників, причепивши трос, почали витягати з багна застряглу машину. Сіши в автомобілі Себастіана, Ема опанувала себе і знову змогла мислити тверезо. «Ви можете висадити мене біля ринку», – сказала вона. «Я певно, у вас і без мене справ вистачає». Отак, моє життя, шалений верподій, підтвердив Себастіан скоса глянувши на неї. Сказати правду, я просто втік із дому. Про що ви говорите? Він зітхнув. Мало того, що мені довелося вислухати двохгодинну лекцію з міжнародної політики від дядька, людини, яка не знайшла б на мапі Меридію, навіть якби від цього залежало її життя. Так мене ще й обступила ціла армія кравців, спрагли зняти Мірки. Потім прес-секретареві знадобилося обговорити зі мною кілька питань. Себастіан пригнічно похитав головою. Це було вже занадто. Більше я не витримав. Хіба у вас немає парадної уніформи? Є, звісно, але мені потрібна нова. Я став ширшим у плечах. Ема мимоволі поглянула на гарні плечі Себастьяна. він перехопив її погляд. Вона відвернулася до вікна. Дощ припинився, і сонце, пробиваючись крізь хмари, золотило-зелені поля. Мередія розташована високо в горах між Італією, Швейцарією та Австрією. В її далося уникнути воїнний потрясінь го століття. Тому, можливо, країна відставала в промисловому розвитку, лишившись осторонь науково-технічної революції. Проте патріархальність, на думку Еми, надавала їй особливого шарму. Попереду була столиця Шаде. Ема побачила невеликі яскраві будиночки на зелених схилах пагорба. Себастіан звернув на бічну дорогу і заглушив мотор. Ема кинула на нього здивований погляд. «Що ви робите?» Він підморгнув і дістав із бардачка дві пари темних окулярів. Привчайтеся подорожувати інкогніто, якщо збираєтеся проводити час із членом королівської родини. Глянувши на окуляри, які сховали його красиві очі, вона гідко спитала По-вашому, у них вас важко впізнати? Себастьян знизав плечима. Візьміть. Ема простягнула йому окуляри. Я не збираюся проводити час із принцем крові. А що ви робите зараз? Ви запропонували відвезти мене до міста, і мені не слід було погоджуватися. Чому, чорт забирай? Невже він не розуміє? Себастьяне, жарти тут недоречні. Ви принц, я кухарка, і ми не можемо разом гуляти містом. Це непристойно. «Ви не хочете, щоб нас бачили разом?» «Та ви сноб, Емма Валентайн!» Вона зітхнула і закотила очі. «Так, я сноб. Власні моральні принципи не дозволяють мені спілкуватися з принцами». Себастін глянув у дзеркало заднього виду. «Ви вважаєте, що схожі на справжнього принца?» «Безсумнівно». Він скорчив гримасу. «Тоді ви схожі на принцесу». Емма зневажливо зморщила носа Нічого подібного Себастін розсміявся Так, доводиться визнати, що зараз ви більше схожі на мокру кішку Ще трохи і накинетеся на мене з кіхтями Емма не втрималася від усмішки Чим більше вона намагалася викликати в собі неприязнь до Себастіна Тим більше він її зачаровував Його чарівності важко було протистояти Можливо, ви намагаєтеся уникати спілкування з принцами, але сьогодні вам від мене не відкрутитися. Себастьян простягнув її окуляри. На майбутнє тримайте на поготові пару темних окулярів і довгий плащ. Про всяк випадок. Емма прикусила губу на діло окуляри і подивилася на нього. Себастьян усміхнувся. «І від кого я маю ховатися?» «Від преси?» – похмуро відповів він. «Репортери – цеп'явки. Вони здатні перетворити ваше життя на пекло». Невже саме іронічні газетні статті так налаштовували його проти журналістів? «Послухайте», – продовжив Себастіан, перш ніж вона встигла поставити запитання. «Хочете познайомитися з життям Меридії зсередини?» «Так, звісно, але...» «Поїхали. Ми зазирнемо на ринк, а потім я познайомлю вас із моєю нянею». «Ваша няня живе в місті?» «Так, вона теж не захотіла залишатися в замку». Ема осміхнулася, але в глибині душі зрозуміла, що зовсім скоро їй доведеться пошкодувати про цю поїздку. Вони блукали ринками, ніхто не звертав на них уваги. Діти гралися, хлопчики ганяли футбольного м'яча». Безпритульні собаки терпляче чекали на подачку, продавці голосно вихваляли свій товар. Емма була зачарована місцевим колоритом. «Унікальне місце», – заважила вона. «Ось де вирує справжнє життя». Проходячи повз величезні чани з омарами та іншими дарами моря, вони зупинилися біля басейну, в якому ліниво плавали великі сріблясто-блакитні риби. «Що це?» – здивовано спитала Емма. «Унікомус! наше національне надбання! Ця риба водиться лише в озері Шаде!» Виглядають чудово! Відгукнулася Емма, розглядаючи рибі з професійним інтересом кулінара. Рибні страви були її ікоником. «Подивіться на трюфелі. Ми експортуємо їх у багато країн світу!» «О, трюфелі!» Розкішні екземпляри. Місцеві ринки – справжній рік достатку, і вами одразу з'явилося безліч оригінальних ідей для меню. Вони повільно рушили до озера. Себастьян розповідав Еммі про свої хлопчачі витівки. Група молоді грала у футбол, і принц, приєднавшись до них на кілька миттєвостей, точним ударом послав м'яч у ворота. «Браво!» – крикнув хтось. Себастьян засміявся, але… Емма, помітивши, що він потирає бік, згадала слова Філа. Тепер вона знала, що Себастіан захищав честь своєї сестри. «Ходімо на пристань», – запропонував він, беручи Ему за руку. «Я покажу вам, де я навчився ходити під вітрилом». На дерев'яному пірсі розташовувалися любителі риболовлі. Кілька молодиків розглядали яхти, пришвартовані біля пристані. Себастьян підійшов до них, а Емма, спершись на поручень, милувалася сонячними відблисками на воді. Недовзі біля неї зупинилися двоє підлітків. «Ну так, це принц Себастіан», – сказав один із них. «Думаю, він стане королем». «Кажуть, заради трону він убив свого брата». Емма не витримала. «Принц Джуліус живий», – заявила вона. «Він закохався в... в когось». І зрікся трону. «Невже, а ви його бачили?» «Ні, але...» Підліток знизав плечима. «Ніхто його не бачив». «Але він живий!» Обурено вигукнула Ема. «Щоб повірити, треба побачити на власні очі!» Розсудливо зауважив юнак. Глибоко вдихнувши, Ема спробувала заспокоїтися. «Не варто сприймати всерйоз дурну балаканину хлопчаків!» Та в неї з'явилося побоювання, що подібні чутки – лише вершина айсбергу, з яким доведеться мати справи Себастьяну. Невдовзі він приєднався до неї. «Хлопці наполегливо тренуються, готуються до Олімпійських ігор. Я пообіцяв допомогти з конструкцією нового корпусу. У мене є кілька ідей», – пожвавлено сказав Себастьян. «Ви розумієтеся на кораблебудуванні?» Здивувалася Ема. «Звісно. Ви думали, що я проводжу час на воді лише для того, щоб покращити засмагу?» Ні, вона так не думала. Вечірки здавалися їй ймовірнішими. Яке ж полегшення було дізнатися, що він живе не як розбещений нащадок багатих батьків. Вони рушили до ринку, раптом Себастьян схопив Ему за руку. «Здається, мене впізнали». Проблемотів він, показуючи на групу схвильовано перешіптуваних жінок, які кидали на нього допитливі погляди. «Доведеться рятуватися втечею!» «Уперед!» – усміхнулася Ема. Вони не пробиралися між рядами, але озирнувшись, переконалися, що за ними женуться. Себастьян потяг Ему за руку, і вони опинилися в темному провулку. «Біжімо!» – вигукнув він. Вони бігли, доки не вибилися із сил. Раптом ема опинилася в обіймах Себастіана. Вона швидко вивільнилася та все ж устигла запам'ятати відчуття його міцного мускулистого тіла. Ми відірвалися? Важко дихаючи, спитала вона. Здається, так, Себастіан прислухався. Нікого, усміхнувся він. Ема відповіла усмішкою, між ними знову спалахнула іскр але чари зникли, коли Себастьян відвернувся. «Перевіримо!» – удавано байдуже сказав він. Емма зрозуміла, що його теж непокоїть взаємний потяг, який виник між ними. «Здається, додому моєї няні всього кілька кварталів. Ходімо?» Емма кивнула. Себастьян перетворив звичайну прогулянку на пригоду. І їй подобалося бути поруч із ним. Кінець першої частини.